5. Miután kiszakítottam magam a balkáni levegőből, és elvegyültem ebben a sok mindenben tőlem idegen országban, rá kellett jönnöm, olyan új világba jutottam, amelyről egyik gyári munkatársam mesélt, amikor az osztályharc szükségességét fejtegetve az eljövendő jobbról zengte előttem Makacsul hiteles dicshimnuszát. A balkáni nyomorhoz képest itt, ebben az északi világban, az egykor izzadsággal megteremtett rend eredménye a mostani jólét. Az idáig vezető rögös út és az erőfeszítése kiérdemelt jutalma szelidítette az itteni embereket, emberi méltósággal ruházta fel őket. Itt elhihető, hogy nem vagyunk egymás farkasai. Rendre lekopott a skandinávokról és a sokféle befogadottról az agyarkodás, smert nem használták, elsatnyúltak a durváskodások, Elsorvadtak a káromkodások. Nagyobb felháborodásukban már csak az felemlítése maradt szokásban, de nem vallásos értelemben, hanem ősi hiedelmeik maradékaként. Az egymás iránti türelem általános, a törtetés kiveszett, az ökölrázásos veszekedések, a garázdaság a régi járványos megbetegedettségekhez hasonlóan eltűntek vagy mérséklődtek. A gyűlölet, akár a ciánkáli kis adagokban nem öl. Az öl pedig itt a sör neve. Büntetlenül nem vedelhető. Öl, butit és nyomorba dönt, ezért élelmiszer üzletekben csak gyenge változata forgalmazható. A gyerekeket már az óvodai nevelés idején beoltják és újraoltják a civilizált viselkedés magától értetődő szabályaival. Apró szögdelésekkel igyekeztem lépést tartani a korral, az itteni elvárásokkal, a szokásokkal. Sajgott, hogy analfabétának néztek, mert nem konyítottam a számítógépes ügyintézéshez. Válogattam az utcánk végére állított kukából, a sokféle megunt számítógépekből, és másfél év kínlódás után sikerült kompúter függővé válnom. Reggel, amikor feltápászkodtam Szűzi nászágyamból, Nagylábújammal, ahogyan egykor kopott motoromat szoktam, berúgom a gépet, szuszogva indul, apró lámpáival kacsint és csilingel vidáman. Otthoni szokásaimhoz ragaszkodva hallgatom a kosut rádió híreit, aztán a régi muzsikát sugárzó állomásra kattintok, ha az otthoni daloktól lakájos szobakonyhám. Régi otthonomhoz képest tágasabb, korszerűbb ez a világ, de egy idő óta sajnálatosan az én világom. Ha valaki rendbe tartaná, minden szempontból kifogástalan lehetne. De asszony nélkül ez nem megy. Tágas előszobámban áll a gyalupadom, a falon szárnyas ajtós, szerszámszekrényem, mindent beszereztem, ami szükséges mesterségem gyakorlásához. A saját magam szórakoztatására apránként összehoztam az őzlábú asztalkát, lapján cifra intarzia, Elbabusgattam féles hogy a funérleme száll vágásaival a rostfutás irányát betartsam, kivágjam az akanthoz stilizált leveleit, hogy csokrot alkotva elhelyezzem az asztallap sarokdíszeként. Asztalkám lapján négy részes káró, akantusszal képzett díszítő egyszerre emlékeztet a korintoszi oszlopfőkre és a magyar tulipán motívumokra de szeretem az arab mór ornamentikából ránk maradt arabeszk stilizált leveleit, az indák bonyolult rajzát is. A csúcsos formákat fuga leragasztom, nem nyugszom, amíg nem illeszkednek a részek hajszál pontosan, ahogyan mesterségem nagykönyvében ez megvagyon írva. Melegenyvel ragasztom, csiszolom, portalanítom. Itt minden szükséges anyagot beszerezhetek a barkácsboltból, van spanyol viasz is, azt sem kell feltalálnom. A magam gyönyörűségére készített dolgaimmal évekig el voltam, de a mesterséget akár a házasságot apránként megunja az ember, ha saját magán kívül mást nem lelkesíthet. Nyolcvanan túl takarékra fogtam magam, de mesterségemet egészen sohasem hagyom el, mostanában a könnyebb munkát jelentő pácolás boldogít. Minden szombat délelőtt kíván az ócska piacra. Othon rohozott szokásom ez is. Még a háború utáni évekből, amikor a Kolozsvári ószerhelye a vágóhíd melletti üres kezdődött, és személyesen kanyargós páros sorokkal kígyózott a szamos fölé magasodó vasúti hídig, ahonnan a porcelángyáról elnevezett negyed kezdődik. Később, amikor a város lakossága megháromszorozódott, lakói folyamatosan szegényedtek, és egyre több holmiuktól kénytelenek voltak megválni. Az íris telepi gyárak mögött terebélyesedett a használt holmik piaca, elfoglalta az állatvásár helyét, az ottani Szamosparttól terjeszkedett a külvárosi utcákon végig, egészen a Szamosfalvi repülőtérre vezető útig. Sok ezer emberrel együtt vasárnap délelőtti szórakozáson volt a zsibvásár. A svédek valamivel előttünk kezdték a szabad szombatos hétvégéket. Bizonyára az első szabad napon vált szokásukká, hogy a kisváros központot félkörben szegélyező, két sorral díszített hosszú sétányon, ócskaholmiukkal felsorakozva órákon át bámulják az előttük elhaladó tömeget. Nyüzsög a nép, és mint valami filmszalagon, arcok sorjáznak, mindeniken egy-egy titkos történet, amit kiki képzeletének megfelelően olvashat róluk. Egy emberültő óta lakom ebben a kisvárosban, elmondhatom, hogy a Loppis hagyományosan a környéken élő magyarok találkozóhelye. Bolha piacnak nevezik, pedig itt már rég nyoma veszett a bolháknak és más élősködőknek. A legyek, ha voltak, eltűntek. Elpárologtak olyan országokba, ahol még fedetlenül kupacban áll a szemét, és patkányok futkosnak a bűzös szennyvízcsatornák tájékán. Itt még egeret sem láttam. Az itteni ószereken, a Balkánról és az arab országokból bevándorlók kivételével nem az anyagi haszonért ülnek ki a nyugodalmas délelőtre az emberek, hanem puszta szórakozásból. Miközben megpróbálnak megszabadulni ócska tárgyaiktól, limlomaiktól, elég nyugtázzák az ismert arcokat, a felfedezők örömével fogadják az újakat. Lehetséges, hogy egy képzeletbeli nagy család gyarapodásának örülnek. Minden alkalommal megnyugtat az itteni békés hangulat. A sétálók között az öt földrészt minden fajtáját láttam már, akik nem vendégek, otthonosan viselkednek, svédül beszélnek. Régi festmények, képkeretek, könyvek, hanglemezek, videókazetták, ruhanemük, gyermekjátékok, csecsebecsék, öt-tíz koronás áron kaphatók. Üres kízzel egyszer sem térek haza az ócska piacról, fatálakat, Faragott dobozokat, mindenféle fából készült emléktárgyat vásárolok potomáron, amelyeket felújítok a magam gyönyörűségére. Több száz ilyen tárgy fordult meg a kezem között. Azt hiszem, ez a munkatart életben, aki elfogadja, annak ajándékoznám. A tárgyakat és további életemet is. A helyi magyar egyesület vezetője kapacitál, hogy rendezzünk gyűjteményemből kiállítást, de halogatom, nem hiszem, hogy számottevően érdeklődnének a hobbim iránt. Szombati sétáimat annyira megszoktam, hogy akkor is kimegyek, amikor kerekes járókába kényszerít a gyengeség. A sétálók között könnyű felfedezni a magyarokat, kis társaságokban sétálnak, hangoskodnak, mesélik egymásnak az itteniek és az otthoniak visel dolgait. Ez az én fórumom. Jól esik embereket látni, szót váltani velük valami semmiségről, és tudni, hogy számon tartanak. Valahogyan más ez, mint az egyre táguló világunkat befogadó gépi kapcsolat, amely négy fal között egyszerre tágul és sűrűsödik kocsonyás magányá. A kívülről kapott rezdülések után mozdulatlanságra kárhoztatva a régi magunkból bámulunk béka bambán pislogva a körülöttünk száguldó világra. Magunknak főzött miskolci kocsonya életünket éljük az öregedés tányérjára kiterítve. Vágyaink, érzéseink, cépmulatságaink apránként elpárolognak. De olykor úgy érzem, mocorog bennem még valami. Valami, ami, ha maradnék is, gyönyörűségekkel kecsegtetően emberi. A számítógépek tökélesedtek és egyre olcsóbban beszerezhetőek, itt a személygyűjtés is szédületesen fejlődik, Külön-külön gyűjtik az elektronikus gépeket, a ruhanemüt, a bútorokat, a papírt, a kartont, a műanyagot, a zöldi és a fehér üveget, a fémhulladékot, az elektromos elemeket, és legújabban az erre gyártott papírzacskóban az ételmaradékot, amiből erjesztéssel a helyi autóbuszok üzemeltetésére gázt nyernek. A személygyűjtésre elhelyezett tárolókban lapgépek között válogathattam. Később mert az ember önkéntelenül is igazodik az itteni átlagos életszínvonalhoz, megengedhettem magamnak, hogy új gépet vásároljak, és lépést tartsak a fejlődéssel. Elkényelmesedtem, nem gondolok az idővel, ráérős minden mozdulatom, hogy kiélvezhessem hátra lévő napjaim minden óráját. Cseppet sem kell törnöm magam. Áttelepülésemkor üres kézzel érkeztem, a szorgalomnál egyebem nem volt. Többre vihettem volna, ha dolgozom. Fizetésemből kötelező módon kocsit, de minden bizonyal házat is vásárolhattam volna. De nyugdíjasként érkeztem, nyelvtudás nélkül, és meg kellett elégednem a társadalmi segéllyel, amit később szerénynyugdíjá alakítottak. A szerény nyugdíj itt olyan, hogy szerényen megél az ember belőle. Nem vagyok szegény. Telik lakásra, amelynek háromnegyedét segélyből fizetem. Telik kifogástalan fűtésre, víz és villanyra, másféle ellátásra, rádióra, tévére és szélessávú internetre. Lakásomat a bérbeadó vállalat évtizedre előre meghatározott terv szerint módszeresen felújítja, festi, tapétázza, parkettázza. Konyhabútort és minden konyha cserél, az előtten virágzó parkot gondozza, járdát seper, a havat eltakarítja és felszórja Darált gránittal, hogy elejét vegye várható törésemnek. Kerékpárjaimat fűtött pincében tarthatom. Lakatra zárható külön is van, ahol meguntolgaim állnak a következő nagy takarításig, amikor válogatva a kijelölt gyűjtőhelyre cipelem mindet. Közös mosókonyhánk egyszerűen felszerelt, mosás, szárítás, vasalás gépesítetten nem nagy gondom. Fodrász, lábápolás, idősek klubja a szomszédban, a sarkon görög bevándorló élelmiszerüzlete, ahová elcsoszognak a 90 évesek is. Svédországban az átlag életkor 84 esztendő. És az sem gond, hogy az átlag életkor egyre nő. Életem egyharmadát itt töltöttem, Szeretnék megfelelni az itteni átlag életkornak. Bizakodom. Úgy érzem, még nem zőképes vagyok. Gényeim ösztökélnek, hogy beidegződött módon a tőlem telhető legnagyobb lelkesedéssel részt vállaljak a rámeső nők megtermékenyítésében. Adduram az esőt! Údolom. persze hiába, és hiába tüzelem is magam őskori felmenőim követésére, akik a gyenge nemi erőszaktól sem riadtak vissza a férfiak ősidőktől fogva magasztos céljának mindenáron való teljesítése érdekében, a dolgok ma már nem ilyen egyszerűen történnek. Katonáskodásom idején megszoktam, hatkor ébredek, egyre szaporodó álmaimtól kissé bódultam, végig gondolom aznapi teendőimet az ágyban, lustálkodom még valamennyit, feltápászkodom, és másfél óra alatt kényelmesen mosakszom, borotválkozom, reggelizem, megmozgatom petyütt izmaimat. A derekam s nyakam csikorog, hiányzik csontjaim évekkel ezelőtti önműködő olajozása. Mindnek oka a rendszertelen nem élet, dörmögte pajzánul vigyorogva öreg mesterem hajdanán, miután szerinte idő előtt már hetven esztendős korában özvegységre jutott. Özvegyen magam is megelégszem ezzel a bölcsességgel. Délig ülök lapgépem előtt, kattintgatva kalandozom az egyre táguló és töpörödő világban. Annyi mindenféle zagyva szöveg táncol szemem előtt, hogy nem győzöm olvasni. Új szemüveget csináltattam, mert egyre romlik a látásom, de így sem értek mindent, Időnként összefutnak szemem előtt a sorok, életlenek lesznek a képek, összemosódnak a videófelvételek. A reám telepedett fáradtságot újabb képekkel és videókkal gyógyítom. Olyan okos a gépem, hogy magától sorakoztatja a néznivalót érdeklődésem szerint. Ha ballettelőadásokra kapcsolok, akkor a képernyőm jobb oldalára újabb balettelőadások videóit sorakoztatja. Ha női szépség bámulata mulattat, Öműködően ontja a valót, a művészi fotókat, a pornográf felvételeket is. Felejtem, hogy a zsuzsannákra vadászó véneket utánozom, valamennyi időre elhiszem, hogy szerezhetnék egyet a számomra kívánatosakból. Válogatós kedvemben vagyok, megtehetem, hiszen mindannyira távoliak, hogy vágyam hiába szágult pörögve, nem érhet el egyet sem, nem működik már elektromágneses kölcsönhatást kiváltó berendezésem, öreg nem illik a fiatalhoz. A ritka kivételekhez az egyik fél kivételes nagyságát tisztelő imádat, istenítés és pénz, vagy csak sok-sok pénz szükséges. Kapható, de méreg drága a pipi hús. Iparos nem juthat hozzá. Zsibbadta az agyam, nyakam, kezem, és közben repül az idő. Csak amikor felállok a gép mellől, jut eszembe, hogy aznap még nem is éltem. És szeget a fejembe az életről, az a sokféle miért és a hogyan. Megnyugvás helyett örökké az élet értelme köré csavarodnak gondolataim, újra hallom mesterem csufondáros hangját. Beteg vagy, fiam? Elhesegetem a kérdést, pedig választ vár az öreg. Hiába eresztettük jó mére koporsóját a kismezői temetőben, hogy fölötte nekünk is jusson hely, még most is onnan a lánya alól kérdezget és választ vár, országhatárokon át is rám szól, testét a sírba, lelkét magamba temettem örök életemre. Több más barátommal és szaktársammal tartok ilyen egyoldalú kapcsolatot, különben teljesen magamra maradva elunnám az életem. Áldott percek ezek, kedvemet keresik, különben egész nap magamban törődnék és örlődnék életem dolgain. Nincs más dolgom, dicsekszem fűnek fának, végre a magam ura vagyok. Ha otthon maradok, minden bizonyal becsavarodom. De itt éjszakon úgy élek, mint a régi békeidőkben a nálunk mindig szívesen látott kedves vendégek. Mint nagyanyám. Őt sohasem kérdeztük, milyen jogon szolgáltatja ki magát. Minden mozdulatából bizonyosság árat, valami nagy titkot rejtegetett, amitől felsőbbrendűsége megkérdőjelezhetetlen volt. Igyekszem utánozni, s levetkezni riadzógal lelkűségemet, amit árvaságom ragasztott rám. Amióta skandináv levegőt szívok, rájöttem, hogy saját magamon kívül nincs mitől félnem. Nyugodt vagyok, mint egy törner képen a Richmondi híd alatt naplementekor is ráérős fürdőzők, akik, ha leszáll az est, szépen összepakolnak és hazatérnek, hogy kellemes fáradtságukat kipihenve másnap mindent újra kezdhessenek. Jó az, ha az ember teljes erővel pihenhet. Órák hosszan ülök, apró konyhasztalomnál is, és csak kibámulok a parkra, amit kettő beszel az aszfaltozott kerékpárút. Az úton fehér csík mutatja, hogy ebben az országban a rend az úr. A kettőbe osztott kerékpárút egyik felét gyermeket kézen fogva vezető felnőttet ábrázoló rajz jelöli, a másik felén kerékpár hófehér rajza. Látótávolságban műanyag zsákkal bélelt szemetes doboz kutyapiszoknak. Kora reggel és este egy középkorú úr vizsláját sétáltatja erre. Később valamelyik szomszédban lakó öregasszony aprókorcs kutyájával totyog időnként a képbe, Ráérősen bámulom, hogy egyformán türelmesen hálni jár belőjük az élet, de az öreg asszony a fejére borított műanyag zacskóval, ha nyögve is, mindig összeszedi a kutyapiszkot és bedobja a csak erre a célra szolgáló kukába. Ezek a svédek azt hiszem a kutyagumit is külön összegyűjtve felhasználják, ugyanúgy, mint azt már említettem, az erre a célra ingyenesen osztogatott papír gyűjtött élelmiszer maradékokat, amiből biogázt készítenek, és városunk zöldre festett környezetkímélő autóbuszait táplálják. Egyemeletes emeletes épület földszintjén ajtóm késő tavaszig tárva szellőztetem a pác, a szalmiákszesz és a lakszagát. Nyilván itt nem lehet külön műhelyem, mert ennek bérét nincs miből fizetnem. Délutánonként többnyire a konyhában tartózkodom, nagy ablakán svéd szokás szerint nincs függöny befelé senki sem kíváncsiskodik, kifelé, a környéken is talán egész Dél-Svédországban csak én szoktam. Smörlund célén lakom. Jelentéktelen kisváros, neve nagyon is illik történetemhez. Vajasliget. Amióta ebben az országban keresem hordozható hazám, minden helység és utcanevét anyanyelvemre fordítom, így érzem magam itthon. Kedvelem azokat, amelyekbe felfedezem a liget, falu, Sziget, Vásár, Lund, Bű, Hom, Söping jelzőket. Szigethalom, az a Stockholm felé utazva, ismerős már ércsziget, Homokfalva, Lemvásárhely, Lisztesfalva, Északvásárhely, Újvásárhely. És van valahol egy kis falu, amit Vajszerencse szigetnek neveznek. Felhős napjaimon odavágyom. Egy házban lakom a temető mellett, ahonnan megnyugtató csend áramlik. Három ilyen csupa garzonokból álló épület áll itt egymás mellett. Amikor ide érkeztem, mindhárom épület a temető túloldalán terebélyesedő klinikákhoz tartozott. Ezekben a másfél és kétszobás kis lakásokban öregek laktak. Lakásuk tele volt falból kiálló piros gombokkal, a fürdőkád mellett pedig spárgán lógó karikát kellett rángatniuk, ha bajba jutottak. Takarítás közben előfordult néhányszor, hogy akaratlanul is megnyomtam egyik-másik piros gombot. Öt perc sem telt el, kocsi fékezett az épület előtt, és két fehér köpenyes, ragyogóan szép svéd szőke orvosnő csengetett mosolyogva ajtómon. Ha a zene miatt nem hallottam a berregő hangját, fordult a zárban a kulcs, és a földre szállt angyalok körbefogtak, aggódó pillantásukkal gyógyították magányos szívemet. – Valami baj van? – Kit keresnek? – kérdeztem nyálamat csurgatva. – Nyár volt. A fehér köpenyegek alatt egyikük sem hordott melltartót, és úgy vöröslött, mint málna, mely márványra hult. Készségesen elmagyarázták a piros gombok rendeltetését. A Szent Larsz kórház szolgáltatásaihoz tartozik, hogy éjjel-nappal felügyelnek az öregekre. Most éppen a szívem fáj, nyögtem férfiasan. Egyikük orvosi táskájából rögtön előkerült a vérnyomásmérő, a másik púzzosomat tapogatta finom kis kezével. Persze, hogy kalimpált a szívem, de nem eléggé. Semmi különös, szólt az orvosnő, Halvány piros rúzsa mögött porcelánfehér fogait mutatva bűvölt. Köszönöm szépen a látogatást. Egy hétig tanakodtam magamban, hogy igaz volt vagy csak látomás. Végre elszántam magam, is, készakarva hosszan csengettem a piros gombbal, szélesre tártam a bejárati ajtót, epekedve vártam a szőke angyalokat. Csengett a telefon. Basszus férfi hang érdeklődött, hogy létem felől. Bocsánat, takarítás közben véletlenül nyomtam meg a piros gombot, Dadogtam, és s a szolgálatos orvos nagylelkűen megbocsájtott. A következő évben röplapon figyelmeztették a lakókat, hogy kihez, melyik nap, hány órakor szerelők érkeznek. Ketten jöttek, leszerelték a piros gombokat. A szomszédom beteges öregasszony. Újabb kórházi alkalmazottak jöttek, s nyakba apró dobozkát ajándékoztak az arra rászorulóknak. Ha a bajba jutott, megnyomta a dobozkán található gombot, rádiójelzésére perceken belül berobogtak a mentők. Azon az őszön az öreg asszonynak használnia kellett egyszer a készüléket. Erős dohányos volt, sokat köhögött. Jöttek a mentők, és elvitték. A feje felett elcammogott idő döntött. Nem tért vissza. Egy fiatalabb matróna költözött helyébe. Éppen csak fogadta köszönésemet, aztán ő is meglépett. Néztem utcán Google satellites térképét, amelyről lelépett az öregasszony, ajtaja előtt napokig semmi mozgás. Aztán egy délelőtt a matróna rokonai utánfutós kocsiukon elvitték bútorát mindenhol miával együtt. Korosztályom csendes fogyatkozásának tanúja vagyok. Nyápic egyetemi hallgató költözött az öreg asszony helyébe. Francia létére tiszteletteljes rendben tartja a garzont, az erkének beillő előteret összeilleszthető parket kockákkal vonta be, ajtaja mellett nagy cserépedényben fátyulasz parágusz virul. Időnként egy nyakigláb barnalány csenget ajtaján, hát a közepéig érő dúshaja vidáman lebben, amikor bebocsájtást nyer. Reggelig vadütemüzene szűrődik át tőlük a falon, másnap délben csilingelő szavakból virágesőt szorva maga köré, fénylő arccal távozik a lány. Hosszú lábakon szökellő őzikét látok, ráérősen követem sóvár tekintetemmel, amint jól lakottan sétál az erdei etetőjétől a város felé vezető ösvényen. Kanyargós kis utcánk az országbíró nevet kapta. Innen egy köpés a központ. A Kavics lakás utcán át a nagy és kis szürke barátok utcák végén van a piactér, mellette kezdődik az a hosszú, dupla sorban sorakozó fákkal díszített sétány, ahol szombatonként valószínűleg csak azért van úcskapiac, hogy legyen hol találkozzanak a bevándorlók. Amióta itt élek, minden szombaton, ahogyan ezt Kolozsváron megszoktam, végig sétálok az ószeren. Persze, hogy írtam már erről, de ismétel nem kell, mert életkoromhoz illik az ismétlés. Ahogyan én is voltam valamikor fiatal, az olvasó is lesz majd öreg, és feltételezem, hozzám hasonlóan a mamuta hamuval cserélgetve motyog majd, attól függően hangerősen és tisztán, hogy mikor, mennyire fog lötyögni a fog protézise.